Шматок гарної землі. Мабуть, тому і не тільки в бігці, дати до цього рейка овленіли. Козаки над річкою вбозим стали. Завтра тут землянки спорудять, щоб їм шведі місця не забрали, бо місця гар. Поки що колом заточують вози. Посередині майдан. На майдані вогні, що варять куліш і риблять чуюшку. Риби тут сили. Річної морської, стерни, які суми з моря підпливають, суми, як ялівки з ньому самому і січового біда. Царику такого над Дністром до ці орда надходить. А над Сагою козаки посідали. Згадали, що скупаються, але де народ як комошня сміється. Так тоді сидять собі і розглядаються кругом. Місяць купається в річці, над варницею дими сміються, Люди вичайлю варять Вечір тихів Політря легке, зброшне Пахне вино Серце вискакує з грудей Чогось чекається Чогось так хочеться, гарного і благого Для себе і для людей В голові ще возить рухтять Недавно минулі кривавим морем бурлить Від поменів жахливих Віддігнатися годі А тут так хотілося б спокою Хоч трохи, хоч трошечки Спочинку для душі де ж ви моєї ночі? Де ж ви мрію діочі? Де ви поділися де? Чи затопило вас море, чи зв'язали вас гори, грім за горою гуде? Але навіть хмари, як п'яні, мовкнуть мрії рум'яні, Чорна нічень та йде? Затягнула в потрапі. Примикають повітря. Демкнує срібний підкови, затріщав перелаз і забриніла бандура. Зорі палить, місяць розсипається сріблом, сонце просвітлює тебе наскрізь. Сятий вогонь, Вся жар, нема тебе, гориш, було та прогуло. Дністер у воро біжить, димий стріх, як кадильник, сміється, блимає світло у баштах бандер замку. На нашій не своїй землі. Мручкові не домріють. Як осавула молодий, ти дає собою сюди туди. Скрізь його повне. Табором заправляє, бо люди, бути хлопчики, які гавловлять. А треба ж табор довести до ладу. Треба поставити варти, бо ніч, хоч коротка і ясна, так чорт не спить. Циани, греки вонохи, вірте їм. А найгірше – що наші від царазкі гостини не вертаються. Чаючого доброго полонять їх на замку, і цареві за великі гроші продадуть. Одною хвилиною поскакав бим ручка в бандерика, на його щастя не треба. здалеку чути, як грає шведська воєнна музика, а оце й няночарська капеля задзвоніла, забриніла, заводіла дивними голосами цепілок, трубок, насяжний тарілок і крешитці з дзвінками. Буцім чортяче чортячо весілля Йде Їд, їдуть, і всяко вибігає на зустріч. Король на турецькому бахматі, гетьман у кареті, бухори, відділ яничарів з ними. Гарні які, здебільшого наші такі хлопці, а по-нашому не зміють. Галакують, як родовиці турки. Мручка каже, нема, як пішов би до них, те. Чарнув до сумління. Король до шведів поскакав, а до козацького обозу під'їхав. Король, як молодець, про рану бутін і забув, відживає, а вятьман, як і з неосінний день. Блага усмішка на вбичі, але очах утону. Гасне. Шебнувим ручками тріг мозок, і щоб забути, на своїх хлопців гукає. Чого майте ласитися? Гевели а ну треба роботи, бо ніч. Козаки від страна надбігають, Приглядаються до яничар, до заморських звірів. Дивіться їм, що можна такому і руку подати, І пітюн з капшука простягнути, щоб покурив, І він не кусається. Тільки від шарки відвертається, як від чорта. Тепей народ говорить добидовським ручком. Так ось і без чарпі дружиться. Дарма, що вони розуміють себе, бо мало хто з наших трохи по-турецькому знає, а ще менше турків по-нашому в Сторопах. Очима, руками, цілою поставою балакають. Оце якийсь не запорожець ухопив молоденького яничарика в своїй відгладжі обійної і стискає його. Мне, що аж кості хростять. «Пусти!» – задавиш чоловіка, – кричать йому. «Дай же не любуватися. Просять. Так мені цей хлопака до вподоби приплав, як мало хто, бутім це мій син, моя рідна дитина, і відскакує, і випулює очі, а може ти справдіний син, кричить, скажи, ти мій син, а козаки ще й підбивають його, твій твій навіть скидається на тебе, ніс наповздовж, губа напоперед, тільки горілки так дудлики не є, як ти. Навчу його, брачик, і навчу дитину рідну. І знову хапає ямечарово бійну. «От вам народ», – каже до Обидовської Мручко. «Іншо-то навіть умерти без жартів не вміє. Дивний народ і дивна його доля». «А мірах нічого не знає», – каже Обидовська, але й сама сміється, бо цім про своє лихо забула. «Вас і тими людьми, самого чорта не бояться». Мручко нахиляється до неї. «Ось, як би то нам тепер другого Карла дати добути?» «Ага», – крутить головою Ганна. Для короля на намет. Пишний дар – це розтіра. Перед наметом застромлено високу жердку. Сорок люд, далекарлського, виросли з-під землі, як мур. Їх практично за Густава Адольфа хоробри за волю Швеції билися. Не забуває їм того теперішню король. Позір іначе в землю вросли. Заграла трубка, гаркнули бубною шведська хуруга, як великий птах з жовтосиніми крилами майнула над Варницьким яром. Хвилина тишини, а тоді грімкея віват корон полетіли до грубих мурів Бендерівського замку і до дрімучих горбів. Короля серастир на занку мешкати прохав. Казав, що полі потихів,